4, 19 грудня 2020 року. Перше. 4 грудня президент коледжу Беллз Гюберт Крамлі оголошує, що достроково розпускає всіх студентів через нестримну інфекцію, що шириться кампусом. 7 числа, у день Пьорл-Харбора, він постановляє, що весняний семестр проводитиметься виключно дистанційно. Родді Гарріс жахається. Це корисно для вас, гуманітарії, каже Вінемілі. З незапам'ятних часів більшість шедеврів пишеться в умовах карантину, але хіба ми не повинні слідувати науці, за словами великого доктора Фаучі. А як щодо часу в лабораторії, заради Бога, біологічні лабораторії, лабораторії хімії та фізики, як щодо них, лабораторії – це наука? Ентоні Фаучі Доктор медицини, американський лікар та науковець, редактор 17-ї та 18-ї редакції фундаментальної праці «Основи внутрішньої медицини», керівник Інституту алергології та інфекційних захворювань. «Це колись мене, мій любий», – каже М. «Так, але коли? А що робити тим часом? Мені потрібно поговорити про це з Гемішем». Хеміш Андерс – декан факультету природничих наук. Іем сумнівається, чи блискавки, які крашеродді, сильно його зворушать. Вони зродді все ще беруть активну участь у діяльності своїх коледжів, але їхній статус переважно почесний. Вона це розуміє і задоволена своєю затишною роботою з читання заявок на вступ до письменницької майстерні. Особливо, коли їй більше не заважає Хорхе Кастро. Це надає їй потрібності, це обдаровує її гостротою відчуттів, і час від часу в купах сельоти можна знайти дорогоцінний камінь. Але щось її турбує. «Цього року Різдвяної вечірки не буде», – заявляє вона. «Ми не сумували з нею з 1992 року майже 30 років. Це ганьба». Роді не подумав про цей аспект. Ну, це ж не офіційний локдаун, Люба. Люди могли б прийти. Він бачить, як вона закочує очі. Ну, принаймні, кілька. Я так не думаю. Навіть якщо б вони прийшли, то як вони їстимуть канапи і питимуть шампанське? Крізь маски? Раптом їй спадає на думку ще одне. І дзвонар. Ці дрозди, котрі виступають проти істеблішменту і які вважають себе репортерами, відірвуться по повній. Дзвонар газета «Кампусу». Ем складає пальці у рамку. «Гулянка старих професіоналів під час всеамериканської епідемії. Звучить?» Роді вимушено сміється. І Емілі приєднується. Зима важка, пора року для старих суглобів і кісток. Вони відчувають звичні болі, але загалом почуваються дуже добре. Справжній біль повернеться згодом, вони це знають з досвіду але Пітер Штайнман обдарував їх тимчасовим полегшенням. Звичайно, планувати наперед важливо, і вони вже почали складати список потенційних кандидатів. Родді любить казати, що Бог не дав би нам мізків, якби не хотів, щоб ми ними користувалися. Не те, щоб хтось із них вірить у Бога чи в загробне життя, і це цілком поважна причина для того, аби земне існування тривало якомога довше. «Жодної різдвяної вечірки, до всього іншого», – вигукує Родді. «Хай ця чума буде проклята!» Вона обіймає його. Друге. Через тиждень Емілі приходить до гаража, де Роді наклеює стікери державної реєстрації 2021 року на номери їхнього універсала «Субару». Поруч із ним стоїть фургон із синьо-білими номерними знаками сусіднього штату. Родій час від часу запускає двигун, щоб освіжити акумулятор, але фургон використовується лише в особливих випадках. Вісконсинські інвалідні номери не викрадені, тому що про викрадені номери зазвичай повідомляють. Він створив їх у своїй підвальній майстерні, і навряд чи хтось зможе відрізнити їх від справжніх. «Що ти тут робиш без пальта?» – запитує Родді. «У мене народилася ідея», – каже вона, – «і мені не терпілося розповісти тобі. Я думаю, що вона непогана, але судити тобі». Він вислуховує і оголошує це не просто хорошою ідеєю, а чудовою ідеєю, насправді геніальною. Він обіймає її, можливо, замітно. Спокійно, великий хлопчику, просить Ем, І ще аз спить, не буди його. Третє. І все-таки щорічна різдвяна вечірка у Гарісів відбувається. Її проводять у суботу перед різдвом. Відвідуваність найвища за багато років, і ніхто не зобов'язаний носити маску. Деякі з відвідувачів прибувають з інших штатів, один фактично з іншого краю землі, з Бангладешу, але більшість з сусідніх штатів, приходить президент Крамлі, а також цьогорічний письменник президент Генрі Страттон. Емілі ніколи не скаже цього вголос, але вважає, що добре нарешті знову бачити на цій посаді білого гетеросексуала. Звісно, це зум-вечірка, але з особливим відтінком, котрий змушує Роді підвищити оцінку ідеєм із відмінної до геніальної. Вони не можуть подавати їжу та напої відвідувачам вечірки в Мейні, Колорадо чи Бангладеші, але тут, у цьому місті, дуже легко. Особливо тим, хто живе у вікторіанському ряду між коледжем та парком. Вони використовують вебсайти факультетів англійської мови та природничих наук для розміщення оголошень про допомогу на один вечір, пояснюючи, в чому полягатиме робота. Пропонована винагорода невелика, Гарріси фінансово забезпечені, але не багаті, але волонтерів вистачає. Еміль стверджує це завдяки новизні багато працівників кампусу, навіть кілька викладачів, записуються на чергування в якості ельфів Санти. Вони розходяться в ніч вечірки, одягнені в шапки Санти із причепленими бородами. Деякі у чорних чобутах і окулярах Санти на кінчику носа. Ельфи Санти – своєрідний Хелловін навпаки. Кожен ельф несе кожному місцевому відвідувачу вечірки невелику тацю з канапе і шість банок пива «Залізне місто» замість шампанського. Вечірка має шалений успіх. Помічник Санта-Клауса приходить також і на Рідж-Роуд 93 до будинку Гарісів. На цьому наполягає Емілі. Родді впускає її. Це збіса гарненька ельфійка зі світлим волоссям і живими карами очима над білою бородою. Її червоні штани підкреслюють довгі ноги, якими Родді таємно милується. Звісно, відем це не приховати. Емілі проводить ільфійку до вітальні, де гаріси поставили свої ноутбуки. На них зручно користуватися зумом, мій любий. Ембере – тарілку з канапе, роді шість банок пива. На своєму кінці Генрі Стратон і його подруга на підпитку співають «Санта Клаус приїжджає в місто» у вітальні власного вікторіанського помешкання. Колись то була резиденція Хорхе Кастро і його друга. «Хіба ти не наймиліша Ельфійка?» – питає Родді. «Старежіться його, він справжня акула», – сміється Емілі. Ельфійка сміється у відповідь і відказує, що буде вкрай обережною. Емілі киває на двері. «Маєте ще зупинки?» «Дві», – каже Ельфійка і вказує на велосипед в кінці під'їзної доріжки. Холодильник, який, ймовірно, містить ще дві загорнуті в целофан таці з канапи і ще двічі по шість банок, прив'язаний до багажника гумовим шнуром. Чудово, що тут досить тепло, щоб їздити велосипедом. Професорко, це була фантастична ідея. Дякую, Люба. Дуже мило з вашого боку. Ельфійка сором'язливо зиркає на Емірі. Я відвідувала ваш майстер-клас для молодих письменників за рік до того, як ви вийшли на пенсію. Це було чудово. Я рада, що вам сподобалося. І в цьому році я нарешті вирішила подати заявку на курс. Письменницька майстерня. Ви, мабуть, натрапите на мою заяву, якщо читатимете їх для містера Страттона. Звичайно. Але якщо ви подасте заявку на осінній семестр наступного року, я думаю, у нас вже буде хтось новий. Вона стишує голос. «Ми запросили Джима Шепарда, хоча я сумніваюся, що він погодиться приїхати». «Це було б чудово, але я, мабуть, все одно не пройду відбір. Я відчуваю, що не дуже добре пишу». М вдає, що затуляє вуха. «Я не звертаю уваги на те, що письменники говорять про свою творчість. Важливо те, що твори говорять про письменника». Ой, так, я вважаю, що це дуже вірно. Ну, я вже піду. Приємної вечірки. Дякую. Як вас звати, Люба? Бонні, відказує Ельфійка. Бонні дал. Ви всюди їздите на велосипеді? За винятком поганої погоди. Маю машину, але люблю велосипед. І для легенів корисно. Ви живете поруч? Маленька квартира на березі озера. Я працюю в Рейнольдс і коли можу, беруся за іншу роботу. Тимчасову, наприклад. Якщо ви найближчим часом шукатимете іншу тимчасову роботу, можливо, допоможете й мені? Їй цікаво, що відповість Бонні. Приголомшливо чи дивовижно? Справді, це було б чудово. «Ви дружите з комп'ютером? Працюючи в бібліотеці Малиб, я навряд чи зможу ввімкнути свій без допомоги Роді, бреше Емілі, невинно посміхаючись. «Ну, я не можу їх ремонтувати, але працюю, звичайно». «Чи можу я попросити ваш номер про всяк випадок? Але жодних обіцянок, пам'ятайте!» Бонні радісно погоджується. Ем може занести її номер до контактів свого iPhone за одну секунду, але в її теперішньому образі комп'ютерної профанки дряпає його на серветці із зображенням веселого та явно нетверезого святого Ніка і словами зі святами. З Різдвом, Бонні. Сподіваюся побачити вас знову. Круто! Щасливого Різдва! Вона йде по дорізці. Емілі зачиняє двері і дивиться на роди. Гарні ноги каже він. «Мрій, Лотаріо», відповідає вона, і обоє сміються. «Не лише ельфійка, але й письменниця-початківка», зазначає Роді. Емпирхе. Чудово, круто, вражаюче. Сумніваюся, чи зможе вона написати хоч речення без приставленого до голови пістолета. Але нам цікавий не її мозок, чи не так? «О, не кажи цього!» Жартівливо пирхає роді, і вони обоє ще деякий час сміються. У них є невеликий список кандидатів на наступну осінь, і ця ельфійка Санта-Клауса буде гарним доповненням. Аби тільки вона не виявилася веганкою, каже Родді, нам не потрібна ще одна така. Емілі цілує його в щоку. Їй подобається скупе почуття гумору Родді.